Au rămas vreo trei-patru," destăinuia Alexandru. Cei mai destrăbălați? i auzit pomeniți în sudalmele celor ce-i cheamă? Iapă moale, poale în brâu, ocheșica, moțata... Și tu de care ești?" Și orbul în așteptare dete capul pe spate ca și cum s-ar feri de-o lovitură. Eu?" Și tânărul înghiții cu greu un nod. Tu!" Eu până numă mă da să-ți fiu pereche," Eu am fost țiitoarea lui Boeru. Întâia țiitoare, se biciui el singur, că are trei. De-aia te-a culcat lângă mine? Și, fără să mai aștepte răspuns, orbul se sculă pe neașteptate și porni singur bășbăind, până se izbi cu capul de țurloaiele unei muier de sare. Alexandru deodată nu se putu mișca, înțepenise. Acolo Zahei căzu cu gura în pulberea sărată și se rugă iar. Când lumina felinarului rostogoli din pieptul lui îl descoperi, întins ca un leș, tânărul dezmorțit sări să-l ridice. Prosternarea orbului din nou la picioarele scârnavelor plăsmuiri îl umplu de spaimă ca pentru o grozavă vină și îmboldi curajul să sfâșie toată pânza de minciuni cu care îl împrobodise. Gânduri și amintiri îl năpădiră și se răzvrăti împotriva scârnaviilor scornite de nebunia unor disperați, care își îmbucau unii alții până la îndrăcire vițiile, ca dinții unor grozave roți cel și pe el în mașina lor. Dar acum râvnea să scape. Nene, Zahei!" răgni el găfăind, Scoală! Nu-ți mai pângări rugăciunea! Te-a mințit! Omoară-mă! Aici nu e biserică!" Dar ce?" și se sperie. Tractirul!" Tractirul?" Orbul zvâgni în picioare. Alexandru l-apucă de mână și îl târâ deoparte. Hai afară," gemuiel, nu mai pot nici eu, mă înăbușesc purcăciunile." Pe Zahei îl străbătu tot tremurul de întoarcere și, cunoscând în carnea lui întreg zbuciumul de căință al soțului, se supuse. Rătăci rătăcuți pe sub alte ganguri, sub alte bolți, până ce tânărul nu mai putu duce povara mustrărilor și se opri. Trebuia să le lepede și să se marturisească. Spovedania ni din el capuroiul dintr-un buboi copt peste care te-ai lovit din întâmplare. Singura odrasla a unui negustor crescu se lăsa de capul lui în huzur și răsfăț ca să iasă un copil rău, gingaș la trup, șovăitor la fire, aci încăpățânat, aci lesne de ademenit. Nu era în stare de nicio serguință și nicio statornicie. Fugise din toate școlile, nici el nu știa de ce, dintr-un ghes tric după ce l-aflau cine știe unde și l un înapoi, uita totul. Se schimba o vreme, parcă n-ar mai fi fost el, dar curând pierea iar a pucat ca de o boală ce l-ar fi lovit la zăstâmpuri. Așa ajunsese băiat mare. În cele din urmă tatăl, deznădăjduit, îl puse într-un atelier de sculptură pentru care părea că are oarecare plecare. Adică cioplea uneori în lemn păpuși ciudate, chipuri și măști bizare de oameni și animale, sclămbăiate, sluțite, ca ieșite dintr-un vis. La început primii fără plăcere noua așezare. Blândețea meșterului bunătatea și frumusețea soției îl câștigară și îl înduplecară să rămâie în căminul lor ocrotitor. Ucenicul, la rândul lui deștept, cu ager și subțire simți pentru linii și forme, îl interesă până ai hotărât să-l ia la ei, cu gândul să-l îndrepteze, socotindu-i cu sururile doar lipsuri în creșterea de acasă. Se împliniseră trei ani de când Alexandru găsise adăpost în cuibul acesta de artă și dragoste. Câteva fugi, lezi și alte abateri în care intra ca niște crize trecătoare de rătăcire și întunecări, nu dăunau legăturilor dintre ei. Numai că, odată cu vârsta, sentimentele tinerelului pentru femeia patronului crescuseră de la recunoștință, la admirație și apoi la adorare. Nu să le dea pe față, ceea ce îl apăsa și îl tulbura uneori până la ajurare. Începuse să urască pe sculptor cu o și ascunsă, răsuflată când și când în neascultări și grosolanii din senin. Încetă să mai urce la masă. Nu mai călca prin casă. Se închidea în atelier și sfârma mai mult decât lucra piatra. Într-o noapte se lo după meșter care întârziase și pătrunse pe urmele lui până în odaia de dormit. Femeia tocmai se dezbrăcase. O văzu goală în brațele bărbatului. Atât. De atunci încolo nu mai ține minte nimic. Oricâte sforțări a făcut și ar face, în amintirea lui rămâne o gaură neagră care astupă întâmplarea. A doua zi l-au prins, de astădată, poliția și l-au tărât să-l confrunte cu victimele. Sculptorul și soția lui zăceau pe podele cu țestele sfărâmate. Alături dalta grea cu care cioplise în ajun, însângerată. Vestmintele lui, degetele curate. Nici urmă de sânge sub unghii. La vederea cadavrelor a leșinat. Trezit n-a putut spune decât că el nu știe nimic a recunoscut deschis că noaptea crimei plecase din atelier cu un alta ucigașă în mână. Nici chinuri și bătăi, nici curse și alte viclenii polițienești nu îl clintiră din tăgadă. La stăruințele apărării care pretindea că ar fi avut o criză de nebunie, fui internat într-o casă de sănătate sub supraveghere medicală. Nici când n-a avut o minte mai limpede și o purtare mai firească decât acolo. Ținând seama că inculpatul se apropia de majorat, jurații l-au osândit la 12 ani de muncă silnică. Orbul primea de stăinuirea doborât cu capul înțepenit în piept. Ce zici Nenezahei? Eu i-am omorât?" Neașteptata întrebare îl zgudui. Ridică mâna și, pentru întâia oară, pipăi capul soțului trecând palma peste părul lung și moale pe care îl ghici Bălai, până în ceafa adânc scobită de gaura minciunilor. Apoi, întoarse, coborând-o încet cu popasuri, pe fruntea ieșită în afară, cu două cocoașe pe laturi, apăsă ochii boboșați cu pliape tremurătoare ca de o neîntreruptă teamă, prinse nasul mic, țuguiat, ușor sumez de vârf, cercetă cu băgare de seamă gura strânsă, tivită cu buze subțiri și turtite ca două cordeluțe de mătase, bărbia lunguiață, Femeiască, crestată în mijloc de o gaurică, cuprinse gâtul gingaș, alunecă peste pieptul strâmt cu coșul bogat înăuntru. Îi apucă, acum altfel, mâinile mari, pătrate, grele, cu degete neastâmpărate ca niște viermi, scurte, boante și unghii roase până în carne. Era așa cum și l închipuise. Un copilandru, un țângău încă nedeslușit, care nu va fi niciodată și în niciun fel om întreg. Se întoarse din nou și îi pipăi capul. Pe tine nu te tunde? Nu, mă scutește boierul. Îi place să se joace cu părul meu. Ce zici, Nenezahei? Și tovarășul aștepta liniștit. Orbul nu se grăbea cu răspunsul. Ce zici? Ce să zic? Poate. – Poate ce? – Poate cum spui tu, își glasul glasul îndoielnic. – Că nu i-am ucis eu? – De, știu și eu. Și oftă. – Și de când ești în ognă? – schimbă el vorba. Era de mai bine de un an. La început suferise cumplit jocurile și silniciile ognășilor, cărora le căzuse pradă ușoară. Povesti urletele și izbătăile lui fără nicio ajutorare sub îngăririle lor. Până la urmă a avut noroc cu boierul, care îl scăpă de gloată, alegându-l și păstrându-l numai pentru el. Îi plăcuse, fiindcă era fraged, alb și copilăros, cu știință de carte, un fel de secretar intim. Și acum de ce te-a părăsit? L-ai supărat cu ceva?" Nu știu," mărturisit cu oarecare ciudă tânărul. I-a venit lui așa. Are toane și hachițe care l-apucă din temirce. Și-ți pare rău?" Avei loc bun lângă el. Alexandru, venit în fire, și fichiul Strânse cu putere, amândouă mâinile orbului și se lipi de el. Nene, Zahei, să nu mă lași, apără-mă! Va să zic că tu ești un fel de muiere a mea, vorbia apăsat. Mă, bine că n-ai încercat că te striveam acolo pe loc. Tânărul plângea. Mă, urmăza Zahei mișcat, eu n-am nevoie... Dar dacă asta te scapă de spurcăciunea lui boieru și a celorlalți, lasă-i să crea ce-or vrea. Zicem ca ei, numai tu să te faci om cum se cade. Să știi că doar așa ți sunt prieten și te ajut. Alexandru urma să plângă în palmele orbului. Târziu se-ntoarsă ochi ochnași primiți cu chiote de nuntă. Dar orbul și soțul cu caraula după ei ieșeau și se apucau iar să cresteze cu cruci și stele de zodiac negrul drum al ocnei. Sâmbătă seara, orbul veni singur la culcușul lui boieru. Ăsta a vrut să se supere că nu-l călăuzește mânza, cum e sarcina. N-am nevoie," spuse răspicat musafirul, știu o daia voastră ca în palmă." Cum?" se uimiră toți. Am călcat-o cu urechea în lung și lat cu fiecare pas al vostru. Și nevastăta rângi gazda, orbul se stăpâni. Alexandru, și apăsă pe numele tovarășului, vine numai decât. A rămas să scuturețoalele și să așternă de culcare. La capătul săptămânii în dormitoare se înfiripau petăcute sindrofii în jurul căpeteniilor care pofteau oaspeți. Boierul, înconjurat de fruntași, primi cu satisfacție pe Zahei, îi făcu loc de cinste pe pat și îl înfățișă tovarășilor în mijlocul cărora trona. Ei, așa te vreau, prieten bun, nu dugos și s închiu cum părei. Uite, să faci cunoștință cu tovarășii. Orbul strânser în pe rând, ținute lung în pipăitul lui ascuțit ca să le recunoască oricând, mâinile o treizeci de vlăjgani între ei mănăilă, Ciobanul noduros care-și ucisese nevasta prinsă cu baciul, povestind bucuros cum l-au găsit tocmai când cerca să o jupoaie de piele ca pe oi, umplând-o cu aer suflat printr-o Apoi vânzoală, argat care dase foc conacului încuiat cu strășnicie pe din afară, dar seseră boierii ca șoareci. Popa țurcă, zis și burtă pustie, ucigașul preotesei pe care o crestase mărunt și o presărase cu sarei. Irmilie, adventist furios în necurmată vrăjmașie cu popa, ăsta săpise pe preotul din sat. Când la jurații s-a spus că adventiștii adevărați nu ucid, el hohotise în plină sală că popii nu sunt oameni ci fiare și trebuie stârpiți. Boșotă, lișcotă și bencheș, ucigași de rând ale căror mâini se furișaseră grăbite din palma orbului. Veni la rând Hadâmbu, o haramină. Balcâz și buzat, cu dinți albi, obrazul văxuit cu lustru și mâinile păroase ca niște brânci de urs. Șerbotă, falnic ca un brad până la brâu, cu fața deschisă și bălană de caș, cu ochii viorii și bărbia cărnoasă, frumos rotunjită, iar de la mijloc în jos o stărpitură pe două picioare schiloade din naștere, sucite cu tălpile înăuntru. Ăsta trimisese pe lumea cealaltă cu șoricioaică vreo șapte-opt bărbați de care nevestele nerăbdătoare vruseseră să scape ca să ia alții. La proces, el arătase că, după ce îi sprăvise câinii casei și pe ai vecinilor, își încercă leacurile ucigașe pe neamuri, veri și nepoți. La urmă, să mânță de păgân un omuleț uscat, crunt și iute, care tăiase la o ceartă doi greci și rănise grav alți patru oameni săriți să-i scape. Ăsta nu se știe cum își păstrase pe el brâiele late, cu care blan cins pe sub haina de ocnaș. Acolo în fipte patru cuțite și două pistoale, pare gorisite din sare gemă. Când se mânia, își scăpăra ochii de tătar și ducea numai decât dreapta la seleaful cu arme toți zece condamnați pe viață. Fiecare își avea lângă el perechea, ținută cu dragoste pe după gât, ori strânsă peste mijloc. Tot pe atâția tovarăși ședeau pe jos, cinchiți sau grecește, ocnași mărunți, plevuși ca fără cuvânt în sfat. Între ei se marghioleau cu chiote și fandoseli, muierile, neîmperecheații, iapa moale, ocheșica, putorile, cum le spuneau cu dispreț, legitimele. Împinși de colo până acolo, ei se ciupeau cu unii, se ghionteau cu alții, se ocărau, așișdări unor desfrânate. Odată închiși în dormitori, și se aflau mai slobos ca în orice alt loc și răsuflau. Paznicii, după ce le vindeau pe ascuns rachiu și tutun, aveau tot interesul să nu mai pătrundă nimeni până la ei. Puteau face ce voiau, numai în liniște. Cu zece parale pe zi plată, fiecare căpăta la sfârșitul săptămânii atât cât să contribuie la băutură și să-și cumpere tutun. Banii îi aduna starostele visternic, singurul care avea încrederea slujbașilor și, prin mijlocirea căruia, se făcea traficul. Mulțumită trecerii și bunei verniseli, sectorul lui Boieru era cel mai îmbelșugat în latura pilelii. Venea până la jumătate de oca de om dar cum și își luau partea aleilor, pleava se mulțumea cu câteva ceșcuțe. Ca să nu risipească nicio picătură pe întuneric, se plecau trei înși deodată deasupra aceștii cu țigările aprinse, din care sugeau adânc ca să lumineze un pum de văzduh, așa ca boierul să poată cumpăni câteva clipe sticla și să toarne drept. Pe urmă nu mai era nevoie de nicio zare, mâinile cunoșteau drumul gâtului. Nu aprindeau felinarul șterpelit să nu vadă sentinela mijire de lumină la ferestre și să dea alarma. Nici nu scăpărau ca să facă economie de fitil și amnar, destul de arse și tocite cu țigările. Noroc și bine ai venit, frate!" îi ură boierul, întinzând cu galantonie orbului un clondir plin. Tu nu ești om de țoi, ci de butoi!" și hohoti spre lingăii din prejur. Ăștia se gudură ținându i isonul. Orbul simți cu putere damful spiritos, dar nu se mișcă. Aducându-și aminte că oaspetele nu vede, gazda trase cu sete din țigară să-și lumineze înainte, îi căută mâna și vrea să-i pună sticla în palme. Na, ia!" Nu beau!" spuse scurt acesta și-și feri brațul. Păi este partea ta dreaptă! Nu bei de la alții, cinste!" Îl lămuri șeful, crezând că din mândrie face goange. Ți-am oprit banii pentru rachiu, uite și tutunul care ți se cuvine. Nu fumezi. Fu o clipă de prosteală obștească. Un îngheță de grozavă uimire amestecată cu indignare, stare tălmăcită în chip desăvârșit de boierul dezmeticit. Măzahei, tu nu ești ca toți oamenii. Și, după o tăcere, nici nu te însori, nici nu te măriți. Și acum, pe deasupra, poftim, nu bei și nu fumezi. Aferim! Ce să ne facem cu tine? Zahei sta ca un vinovat înaintea judecății. Poate nu-i place basamacul nostru, o fi de prins cu altele mai bune, se amestecă popa. Să aștepte mult și bine! Asta am, asta-i dau, încheie el cu parapon, și trecucea mai departe altora. Mă, ți-o fi rușine de tovarăși, se întoarse iar la orb. Îți las sticla, ia-o cu tine. Poate te răzgândești și o dai singur de dușcă. Și își văzu de treabă. Gheața prilejuită de refuzul orbului se topi repede în căldura cinstirii și a vorbăriei. Boierul se prefăcea că a uitat de mosafirul la napoda, ascultând o snoavă, dar își puse în gând să-l sâcâie măcar pieziși. Chemă pe Alexandru lângă el, aparte. am bea tu în locul sfântului ăsta. Și îl silise în pe repede una după alta mai multe switch hotărât să-l îmbete. Dar roata de tainică împărtășirea soborului nu întârzie să-i tragă și să-i amestece și pe ei între ceilalți. Orbul asculta și se căsnea din cisluirea pestriță să scoată fiecare glas deosebit, să-l îmbrace în carne, ca astfel să întruchipeze unul câte unul pe adevărații oameni ale căror fapte, nume și vorbe le auzise. Dar nu putea. Adunarea alunecase către șezătoare. Spre marea lui mirare, și nu povesteau despre jafuri și omoruri, nu și istorii sau isprăvile fioroase. Ei se desfătau acum cu basme copilărești, mai vrăjite ca băutura pe sfârșite. Treceau pe urmele zânelor și cailor aripați în lumea de dincolo de zidurile vieții, ahtiați de frumusețe, dragoste și izbânzi. Chinuitorii lor se prefăceau un zmei, mai lesne de birui decât directorii de pușcării și supraveghetorii de ocne. Zahei se aștepta la alți oameni. Pe aceștia, așa cum se înfățișau, nu-i mai putea recunoaște. Le pădaseră de pe ei sodomia, zvârliseră de în înjosirile, ca pe niște vestminte mincinoase de împrumut. Se spălaseră de sângele vărsat. Erau toți oameni deschiși, nestricați, întregi. De unde inimile astea noi, senine, aproape curate? Joc al uitării? Al amăgirii? O pașnică armonie îi înfășura și i-a funda departe ca într-un fum luminos, în cel din tâi, fericit, trecut, când încă din zodiile rele nu li se alesese soarta. Țigările li se ofileau între buzele arse de dor. Unul câte unul plecau molcomiți la culcușuri. Alții rămâneau să doarmă acolo pe loc, de teamă parcă să nu scuture pulberea visului adiată peste ei. Zahei măhnit. Se alese cu o nedumerire căzută greu pe sufletul lui orb, o de obidă și îndoieli. Ajuns la pat, nu-l găsi pe Alexandru. Știu, adaus la amărăciune, că l-a oprit stăpânul. La urmă se gândi că, în enorocirea lor, naravul ăsta le ține loc de mângâiere și se alină. Boierul află de la tânăr ceea ce bănui. Nu izbutise să scoată din minți pe Zahei. Era nevoie de un marțafoi mai arzui, mai drăgăstos, priceput la stârnuri și giugiuleli, cu lipici și farmece muierești, fără de împotrivire. Seara următoare veni deci curtenitor la patul îndărătnicului. Mă, știi? Mi s-a făcut dor de mânza mea. Și mi-o iau îndărât. Te superi? Orbul se ridică din culcuș. Nu de tot. Numai noaptea. Se grăbi să-l liniștească. Ziua ți-l las. Văd că taci. Îți dau un loc un băiat mai grijuliu să te înveselească în somn, să te slujească dimineața. Gambetă!" porunci el unui calindroid din spate, un fârtângău frumușel cu mers mlădia de pisică în călduri, odalisc din haremul propriu. De asta seară te culci tu lângă prietenul nostru." Și cu înțeles. Ai grijă?" Ăsta se prefăcea că se desparte cu greu de marele pașă, ca o mielușea trimisă la tăiere, dar ascultător rămase. Dimineața gambetă gemea cu mâna dreaptă scrântită, palma umflată și brațul vânăt până dincolo de cot. O vârâ se șerpește așa ca din întâmplare sub șalele orbului, care, sucindu-se în somn, i-o apucase acolo, se lăsase fără să știe cu toată greutatea și o prinsese ca într-o menghină. Băiatul n-a putut să o scoată cu toate smuciturile și opintelile, până ce nu s-a îndurat ovarășul care doarme greu să se deștepte. Întâmplarea cu sute albă învățăminte pe marghioli. Niciunul n-a mai primit sarcina să-l ducă. Boierul pus la ambiție nu se lăsă. Cipzuind cu sfetnicii, au ajuns la socoteală că Zahei, ori este famen din naștere, sau legat cu vrajă de vreo femeie care îi nodase ața și îl ținea neputincios. Afară dacă nu cumva cine știe, n fi scopit. Trebuia deci luat nu cum se face cu un bărbat cu miglisel și alintări, ci ca pe muieri, cu deasila și cu forța. Care se prinde pentru asta? Nu unu, zece au sărit deodată, momiți ca de o mare pleașcă de a victimei. S-au ales deocamdată cinci zăplani care s-au mutat în locul vecinilor de pat și s-au pornit pe sforăieli. Zahei a cunoscut după răsuflarea străină că nu sunt megie și obișnuiți. Învegheat s-a culcat pe spate. Deodată s-a simțit înhățat pe patru părți. Trântiți peste el, doi în dreapta și în stânga, îl țineau de umeri și alți doi îl încleștară de picioare, căutând să-l țintuiască întreg. El i-a lăsat câteva clipe pe cei de la căpătâi să se plece peste trupul lui, cât să-i vie bine, și-a întins apoi repede brațele peste ei, i-a prins de gâturi și i-a încolăcit. În același timp, cum n-avea lanțuri la picioare, l a ridicat sus de tot cu ceilalți doi care atârnau de ele împiedicați în cătușe, le trânti cu putere jos și apucă sub buturii de oțel pe vrăjmaș cu câte un crac de al său peste fiecare. Pentru al cincelea tăbărât din față, îi căută sufletul și cum îl simți, se ridică înșezut, îi repezi maiul capului într-acolo și îl plesni în piept, Năpustindu-l în mijlocul odăi Totul se petrecu în liniște și taină pe întuneric muțește Doar cu câteva ignete și opinteli Patul îngrozit a tremurat din toate echiotorile, Dar nu s-a dărâmat Dormitorul tăcea chitic Nu se știa bine ce se întâmplă Bă, nu el numai Dar nimeni nu îndrăzni să se amestece S-ar fi încins hărmălae mare, poate omor Zahei se întinse la loc cu căpățânile unora ieșind din subțioarele lui și cu șalele zvârcolite ale altora sub pulpe. Când și când slăbea strânsoarea să nu-i sugrume de tot, până ce i-a zvârlit ca pe niște cârpe câte unul, unul începând de la margine, cărora le făcu vânt cu călcâile. Iscoadele i-au cărat râș. Gustul pentru fecioria orbului s-a curmat. Și, ciudat, înfrângerea, în loc să-i ia un umplut de admirație și le-a sporit cinstirea pentru biruitor. Mă, spunea a doua zi boierul în șoaptă, pe ăsta dacă nu-l lăsăm în pace, ori ne aduce în stare să-l omorâm, ori ne schilodește el pe toți. Cum dracu să-l înduplecăm? Are un mecherez care trebuie găsit. Ce ziceți voi? Lasă că-i ghicesc eu viitorul și vă spui ce o să se aleagă de el. Făgădui șerbă de vraciul. Dimineața șeful se opri să schimbe vorbă cu prietenul. Cum ai dormit?" îl ispit el. Ca de obicei, dar mi-ai dat o vară și niște zurbagii." Cum așa? Te-au necăjit cu ceva?" Nu, cât mai se zbuciu-mă rău în somn. Parcă ar fi apucați. M-am trezit cu ei peste mine și abia m-am putut scutura." Ba, n-au mai avut loc în așternut și-au ajuns pe supat. Bine că mi-ai spus," făcu boierul, și în gând se mira de cu ce iscusință o aducea din gură orbul. Și împăciuitor, las lască ți trimit înapoi pe mânza." Pe mânza însă îl plesnise sorocul pandaliilor. Nu mai da pe la cuș fugea din rând, rătăcea prin ognă, se ascundea. Îl prindeau prin dormitoarele străine, de unde îl aduceau cu mare caznă înapoi. Când și-a venit în fire, orbul nu mai avea nevoie de el. Umbla singur nestingerit pe drumul ognei, în coada trâmbei, și era mulțumit ca de un fel de libertate. și primire pe Zahei, așa cum era, tovarăș pașnic și de credință, dar neatârnat, neclintit din ale lui. Se deprinseră cu el răznit, tras de o parte din amestecul tulbure al obștii. Tăcut și mâhnit, deloc dios, nu râvnea nimic, nu făcea umbră nimănui. L-au lăsat în pace. Boierul numai nu pierduse nădejdea că odată și odată o să-l dea pe brazdă și să-l aducă pe calea cea bună. Ar fi păcat de el, spuse șeful, să rămână orfan de singurele bucurii ale întunericului. Dragoste spurcată, rachiu otrăvit, tutun blestemat. Sâmbătă seara împlineau pofta starostelui, lăfăit ca un bei între fanții lui, și se abăteau la refeneaua lor. Băierul își făcea într-o doară datoria și întindea sticla necăjindul. N-am măza, hei, ia măcar o gură, ce dracu! N-ai să mori! Lasă altă dată, mai târziu, refuza el zâmbind cu blândețe. Mă, tot am să-ți găsesc eu meremetul, îl amenința acesta trăgând clondirul înapoi. Cu încetul, orbul prinse obicei și venea să asculte mai ales cântecele. Ia pămoale cu glasului ciudat, ușor îngroșat, geamăt melodios înăbușit în coardele gâtului, să nu se auză de afară, le tânguia doine și balade bătrânești. Mănăilă ciobanul scotea fluierul ascuns în stratul patului și zicea jalea păstorului când a pierdut oile, sau horeau ca o dinioară la târlă, însoțind sunetul limpede al altilincii cu sonul unui soi de gâjiit neîntrerupt, muget dulce, modulat în gâtlej. Oamenii nu cremau, nu oftau măcar, stăteau neclintiți și ascultau duși. Ca și cum, printr-o vrajă, ei sunt acum cei slobozi de odinioară și ar fi auzit, stând la casele lor, zvon și bocet despre niște cunoscuți întemnițați, poate morți în ochnă departe. Foicele foi uscate, de opt ani și jumătate zac în ocna cu păcate, zac în fiare și nu știu de sunt mort ori de sunt viu. Așa se târșeau zilele și nopțile la fel de întunecate, amestecate unele cu altele. Totuși, un fel de răboj al calendarului creștinesc îi ținea popa burtă pustie. Îl dibuia din spusele paznicilor și din alte semne nesimțite. De pildă, Sfântul Nicolae cădea totdeauna orice s-ar fi întâmplat, cald sau zăpadă, în seara când convoiul ieșind din ocnă, auzea taraf de lăutari în casa directorului pe care îl chema Nicolae. De aici popa socotea cât mai e până la Crăciun și statornicea nașterea domnului.